חגי חגי, פרק א. בשנת שתיים לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל, פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, למור. כה אמר אדוני צבאות למור, העם הזה אמרו, לא עט בו, את בית אדוני להיבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא למור. האט לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? ועתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש, ואין לחום לו, והמשתכר, משתכר אל צרו נקוב. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. עלו ההר, והוותם עץ, ובנו הבית, וארצה בו, ואכבדה, אמר אדוני. פנו אל הרבה, והנה למעט, והוותם הבית, ונפחתי בו. יען מה? נאום אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. על כן עליכם כלאו שמים מטל, והארץ כלאה יבולה. ואקרא חורב על הארץ, ועל ההרים, ועל הדגן, ועל התירוש, ועל היצהר, ועל אשר תוציא האדמה, ועל האדם, ועל הבהמה, ועל כל יגיע כפיים. וישמע זרו בבל בן שלתיאל, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם, בקול אדוני אלוהיהם, ועל דברי חגי הנביא, כאשר שלחו אדוני אלוהיהם, ויראו העם מפני אדוני. ויומר חגי, מלאך אדוני במלאכות אדוני, לעם לאמר. אני איתכם, נאום אדוני. ויער אדוני את רוח זרובבל בן שלתיאל, פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואת רוח כל שארית העם, ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם, ביום עשרים וארבעה לחודש, בשישי, בשנת שתיים לדריווש המלך.